Vi hører her, at nogle unge tyske kvinder fra det nazistiske pigeforbund BDM, Bunddeutscher Mädel i 1930'erne, marcherer, mens de synger en romantisk vandresang fra 1800-tallet. Det er dog et alt andet end harmonisk og dyget billede af den kvindelige tyske ungdom, som den amerikanske historieprofessor og holocaustforsker Wendy Lauer tegner i sin bog Hitlers furier, kvinderne i det nazistiske folkemord, der er udkommet på Gads. Forlag. Og det beskriver, hvordan en halv million tyske kvinder gjorde tjeneste i Hitlers imperialistiske erobring af det nuværende Ukraine, hvide Rusland, Baltikum og Polen og i forskellig grad deltog i folkemordet på blandt andet Europas jøder. Ben Blytnikov, du er journalist, uddannet historiker samt samforfatter og ikke mindst balanskens mangeårige anmelder af historiebøger velkommen til. I mange år efter krigen så var folkemordet og de øvrige forbrydelser mod menneskeheden mm. ugerninger, hvor tyskerne jo helst selv gerne reserverede ansvaret for dem til, til top-nazisterne og til de noget afstumpede håndlanger i SS, som i Einsatzkommando og des lige udførte de her synes, forbrydelser. Almindelige tysker derimod, de gik fri, og, og navnet kvinderne gav indtryk mm. af at være helt uvidende og, og i stedet for at deltage i folkemord og andre krigsforbrydelser, jamen så passede de jo hjem og børn, hvis ikke de lige gav et nap med at holde samfundet i gang i for eksempel rustningsindustrien. For så siden efter krigen er fjerne murbrokker som de heroiske trymmerfraven. Men det billede, det krakaler jo fuldstændigt i Wendy Laures Ja, det er fuldkommen rigtigt, og det er også derfor, at jeg var meget begejstret for bogen, da jeg skulle anmelde den til Berlingske. Jeg gav den vist fem stjerner ud af seks, eller 6 ud af seks. Fordi der er tale om virkelig seriøs ny forskning, ikke, som inddrager kvinderne på en overraskende måde, for du har fuldkommen ret. Vi har jo altid fået fortællingen om, at de var passive, de passede hjemmet øh, eller var på fabrikkerne, men de deltog sikkert ikke i noget rigtig bestialsk. Men så er det altså, at hun afdækker med de sager, vi har. Og det er ikke så mange, vi har retssager om kvinders forbrydelser på ølfronten, men nok til, at man kan sige, at hun sandsynliggør, at mange tyske kvinder altså deltog i bestialske ting overfor både jøder, russiske krigsfanger og andre grupper. Og det beskriver hun meget detaljeret i bogen. Så ja, det er ny forskning, det er epokegørende, og det viser altså, som du var inde på, at større grupper i den tyske befolkning var aktive i øh, de her massakrer og og ukærninger. Og det er sådan en relativt ny forskning. Bogen er fra 2000... Den er 3-4 år gammel. Og hun har fundet noget, noget nyt materiale i de russiske arkiver, hun har jo ja. forsket i, i, i. Hun er jo tilknyttet Ludvig Maximilians Universitetet i, i München, så, ja. som også beskæftiger sig med de her ting. Ja. Der er jo et stort dokumentationscenter... Ja. I, i München, der er ved at blive opført, eller så er der blevet opført. Det er i hvert fald noget, som man tager alvorligt dernede. Og så har hun været i, i russiske arkiver og fundet de her ting. Ja. Hvor, hvorfor, hvorfor har vi ikke set det før, tror du? Jamen, der var efter krigen en afstand fra det at inddrage kvinderne. Man ønskede det ikke. Det var ligesom det sidste hele, også af kønspolitiske årsager. Kvinder skulle ikke besudles af den morderiske fortid, der var tale om. Så man undgik emnet vid udstrækning. Men så de seneste år siden cirka 2010, så blev der i tysk presse, Øh, faktisk skrevet om, at den var vist ikke helt god, at kvinder havde været aktive. Der var røde kors, øh, kvinder, som fortalte, at de havde været ude på Østfronten, altså tysk røde kors ude på Østfronten, og der havde de været vidne til de her ting. Spiegel bragte i 2010 et stort interview med en frontsøster, som de hed, altså disse tyske røde kors Eller frontengle, som soldaterne kaldte. Øh, også det, som øh, var ude og... De, deres opgave havde jo været at hjælpe og passe tyske soldater, der var såret. Men øh, sagen var, at de var udmærket bevidst om de massaker, der var foregået. Og de øh, skrev hjem om det, hvis de kunne. Der er eksempler på, at de også skrev hjem om det. Og det var ikke nogen hemmelighed. Og så er det altså det frygtelige var, som det kom frem at der var også tyske frontsøstre, som havde deltaget i massakrer, Så allerede der i 2010 blev der lettet lidt på det, og Lovers bog kom så øh, lidt efter, altså omkring 2013-14 stykker, tror jeg, den kom, og hun brugte så ud over det vestlige kildematerialet, havde hun også adgang til nogle af de retssager, der rent faktisk var blevet ført mod enkelte af disse kvinder, der deltog i massakrene. Og når jeg siger enkelte af kvinderne, så handler det om at det var kun øst på, altså på den anden side af jernmuren i Østtyskland, at der blev ført retssager øh, med et vist resultat mod de her kvinder. Der var det østtyske anklagemyndighed altså mere op på duberne end det vesttyske anklagemyndighed. Og det her, det kommer jo i sådan en lag på lag, fordi man kan sige, i, i mange år var, var det noget, man, den, den tyske offentlighed, den vesttyske offentlighed, sagde, at det var, det, var, det var SS, der havde stået for det her, det var top-nazisterne, øh, Wehrmacht havde ja. ikke deltaget i de her ting, det blev så pelet fra hinanden. Det gjorde det og, og, og så var det, så, som, det så, som, og, og de, så hvor man også forsøgte at holde dem så neutralt. Udenrigsministeriet I hø, var krøven, også ja. nogen, man forsøgte at skærme, og de havde heller ikke været med. Det var også forkert. Ja. Og, og, og, og, og sådan er det jo sådan lag på lag af, af hele den tyske maskine, altså man sige Alle lag af samfundet i virkeligheden. Du har fuldkommen ret. Altså man har ligesom inddraget den ene gruppe efter den anden, Soldaterne i Wehrmacht regnede man med, at de var pæne, og de deltog ikke i noget. Så viste en undersøgelse af en, der hedder Christopher Browning, der skrev en bog, der hed Ordinary Men, altså almindelige mænd, øh, socialdemokrater ofte, der kom fra Hamburg, deltog i en gruppe. Han viste, at de havde deltaget i en masse af de her massakrer mod jøderne. Så var det nemlig embedsmændene i Udenrigsministeriet, som var blevet holdt udenfor altid, og man sagde, at de var pæne, og de deltog ikke i noget. Og så blev der nedsat en kommission for ca. 10 år siden, som kom barslaget med en stor rapport for 6-7 år siden, som viste, at de havde altså også været nazificeret. De havde prøvet at holde hånden over øh, ugerningerne, også efter krigen og ansatte gamle bødler i Udenrigsministeriet. Det var en meget, meget pinlig affære. Men man kan altså også rette lyset mod os selv, og mod Danmark og de danske Østfrontsoldater. For der spurgte man aldrig til, havde de danske Østfrontsoldater deltaget i på jøder og russiske krigsfanger? Det blev aldrig en del af retsopgøret mod dem. Vores retsstat spurgte aldrig ind til det. Og først her på det allerseneste, i de sidste 4-5-6 år, er der blevet sat fokus på det. Vi har nogle glimrende yngre historikere, en der hedder Torkel Strede og Dennis Larsen, som for to år siden udgav en fantastisk bog, som hedder En skole i vold. Som vi også har behandlet her i programmet. Yep, så, som viste at danske Østfrontsoldater havde været inde i nogle af de værste lejre, en af de værste lejre i, i Østpå, i Hviderusland, i Brobrusklåten. Der havde de været fangevogter, de havde selvfølgelig vidst, hvad der skete, så på den måde Danmark er Danmark altså også inddraget den her afdækning af den ene gruppe efter den anden. Og man kan også nævne øh, politifolk, altså sådan noget færdighedspolitik, kriminalfolk, som, som, som faktisk deltog i, i de her ansatskommando, i sine nedslagningerne frivilligt af jøder i, i Østeuropa. Øh, så der, det er alle dele af det tyske samfund. Og nu ja. er vi så i dag, hvor vi sådan taler om kvinderne. Og de her kilder, som øh, Wendy Lauer hun, hun har til det og og dokumentere øh, de her ting. Hvad er det for nogle kilder, Altså, har? det er jo retssagsopgør, og øh, der er særligt to, jeg har blivet mærke i. Der er en kvinde, øh, Johanna Altfar, der hedder hun, så vidt jeg husker, og hun bliver retsforfuld i Vesttyskland, tror jeg det er. Øh, hun har været... Der er en konkret sag, man vil hænge hende op på. Hun har været udsendt, øh, har været gift øh, derude østpå, har deltaget i nogle handlinger, og der er en konkret sag, hvor nogle jødiske børn i tog på vej til Auschwitz springer af toget for undslippe De ved godt, at de er på vej til gaskammeren og udslettelse og de her par øh, børn springer af toget, og hun finder dem og giver dem øh, mad, og så tager hun dem ud bagefter. Hun vinder deres tillid. Hun som... vinder deres tillid, så tager hun dem ud bagefter og skyder dem ned med koldt blod. Som om de var hunde eller sådan noget. Som de var hunde, og og det var små drenge på 12, 13, 14 år, så vidt jeg husker. Og det ved man altså, af en eller anden grund bliver hun ret og bliver i sidste ende frikendt. Ja, to gange bliver hun to, faktisk ret To gange øh, ret bliver ret hun forfulgt. frikendt, ja. Man forsøger, men det er meget, meget svært at føre de, de her sager igennem, ikke mindst i Vesttyskland. Fordi der er, der er jo ikke, desværre er ikke så mange, der har overlevet de Nej. her ting, der kan fortælle det. Og det er sådan lidt beviset selv for de her holocaust -overlever. Hvis der er nogle selvmodsigelser, jamen, så, så kommer det, den tiltagelse til gode. Man? Selvfølgelig. Man skal jo føre en retshandling. Beviserne skal være sikre. Det er jo et retssamfund i Vesttyskland. Man kan ikke dømme folk, hvis der ikke er vidner. Og der er jo næsten ingen vidner til det her. Der er jo ingen, der er dømt for uhyrelighederne mod de øh, russiske krigsfanger, for eksempel. Vi, kom, vi kommer tilbage til, til øh, de her retssager og de her forbrydelser. Men der er jo også, hvad skal man sige, andre kilder. Der er, der er jo kvinder, der er jo måske ikke deltager, men som er men som er vidner simpelthen, og, øh, og, og, og du er jo historiker, Bent byttnekov og, og du er kildekritisk, for det skal man jo være, og, og, og der er jo meget med det her øh, gamle kilder, erindringer, de er ofte sådan, øh, velfriserede, mm. øh, der er noget med noget tid, så der er gået lang tid, ja. der er fortræninger, der er fortigelser. Ja. det er fuldkommen rigtigt. Vi er jo på usikre grundlag, der er ikke så mange vidner, tidsafstanden er stor, det er meget svært at dømme i de her sager, og det ser vi jo også i de danske sager, der var ingen af de her øh, danske Østfrontsoldater, der blev dømt for noget, som helst andet end har meldt sig til Vaffen-SS. De få sager, der så er omkring dansker, hvor vi ved, de havde været med til udgærninger i KZ-lejre, øh, den danske historiker Dennis Larsen har skrevet en bog, der hedder Fortrængt grusomhed, om netop nogle af de her øh, danske KZ-vagter, der er i nøgen gamma er med til at myrde jødiske børn og hænge dem op i, i ræb i loftet. Men de bliver ikke dømt, øh, fordi der er gået en tid, der er ingen vidner til. Det er meget svært at dømme dem. Så vi har et gevaldigt problem. Og så, og så nogle de her ty tyske kvinder, som er sygeplejerske, som taler måske med de her SS-mænd, der har, der har gennemført de her nedslagte nedskydninger, jamen de har også svært ved at sætte ord på det, fordi... Det er ikke bare noget, man fortæller, når man kommer hjem og sin familie i det her pæne, velordnet, vesthyske samfund, der forsøger at komme videre. Der er ikke rigtig nogen, der har lyst til Nå. at høre om det. Og der er, det. er ikke nogen, der har lyst til at besudle kvinderne, som ligesom er de rene i det her. Og Wendy Lauer har direkte en samtale med en anklager, som siger, jamen, det var en af årsagerne til, at de ikke blev dømt. Vi ønskede ligesom ikke at besudle dem på den her måde. Hun tegner øh, et, øh, et billede af en moralsk forstand, tabt generation. Og det taler vi altså om kvindelig generation, fordi så mændene, det synes jeg, står altså, ret klart. Men er det fair, når, når ikke alle blandt den her halve million kvinder var ude personligt og, og dræbe nogen, altså trykke på aftrækkeren, men øh, de blot deltog som sekretærer, ja. som hustruer til nogle af de her gerningsmænd og, og sygeplejersker? Wendy Lauer har en inddeling af dem. Hun siger, at man kan tale om dem, der var vidner til det, altså dem, der vidste, at der foregik massaker. Så var der dem, der ligesom var meddelere og, og øh, orienterede andre om det, eller på en anden måde lidt mere aktivt var en del af hændelserne. Og så var der selve morderne, dem, der var aktive morter med i sager. Så hun forsøger ligesom at sige, der er mange forskellige grupper. De fleste var... Ikke aktive i det, men vidner til det. Og det ved vi altså fra de tidligere frontsøstre, at man vidste, hvad der foregik. Vi har også her et, et dansk eksempel på det, hvis jeg må inddrage det her. Og det er øh, en sygeplejerske, en dansk nazistpige, som var ude østpå. Hun blev ganske kendt i dansk sammenhæng for en, efterhånden 28 år siden, fordi vores kendte kirkegårdforsker Peter Thudvad, skrev en bog, som hed «Sygeplejerske i det tredje rige». Det blev lidt af en sandt succes. Jeg anmeldte den selv, hammer negativt og kritisk i Berlingske, fordi hun påstod i denne bog, at hun aldrig havde set noget. Hun aldrig havde begået nogen ugerninger, og det der med jødedrabet de russiske krigsfanger, det var ganske ukendt stof for hende. Og for undervejs, så kom det jo også frem, at hun, hun havde fortrængt så meget, at hun ikke engang var klar, at hun selv havde været medlem af nazistpartiet. Det havde hun ja. også fortrængt. Og øh, Peter Thudvad som ellers er en glimrende forsker, meget kildenær i sin kirkegårdsstudie. Der går han til hver eneste lille kilde og note, og, og vil have dokumentation for hvad som helst havde slugt det hele råt. Han troede simpelthen på hendes forklaring. Hun havde aldrig vidst noget, hun havde aldrig været med til noget. Og derfor var jeg meget kritisk i Berlingsk over for den. For selvfølgelig det alt, hvad vi ved nu er, at det var almen viden, at der blev begået ugerninger ude østpå. Vi skal lige have måske lige fundet ud af, hvad er det for en kvindelig tysk ungdom, der vokser op i slutningen af 20'erne i, i, i løbet af 30'erne indtil i starten af 40'erne, hvor, hvad skal man sige, øh, af, af, af, af, af, af, af mordet, massemordet på blandt andet jøder, men også andre, øh, blev rullet i gang, og hvor, hvor flere af de her kvinder øh, deltager på, på forskellige vis. Så, hvilken rolle spiller kvinderne i sådan det, det nazistiske verdensbillede? Altså, Hitlers og nazistpartiets vurdering var jo den traditionelle kønsrollefordeling, kvinden skulle være derhjemme, men de blev jo også rekrutteret ind i kvindeorganisationer, hvor de var, blev nazificeret. Vi har øh, blandt andet Tysk Røde Kors, som altså uddanner cirka over en halv million kvinder til aktiv Røde kors i en nazificeret udgave. Det var jo ikke bare at være engle, som du sagde, over for hvem som helst. De skulle pleje, de tyske soldater. De blev opdraget til nazificering på en hver mulig måde. Og en del af disse over en halv million kvinder bliver øh, sendt ud cirka, jeg tror det er noget med, med cirka en halv million, der bliver, øh, er aktive også ude på Østfronten. Men ude over de her tyske røde korskvinder, så bliver der uddannet kvinder i værnemagten, som også er ude, og der er kvinder aktive i SS som sekretærer og behjælpelige på forskellige måder. Så der var altså tale om en rimelig massiv tilstedeværelse af kvinder på Østfronten. Og det, der det bemærkelsesværdige er, at vi har jo næsten aldrig fået nogen beretninger fra dem. Der er, øh, jeg 30.000 af de her kvinder, der er ansat på, i forskellige SS-afdelinger, ja. og de er assistenter på politistationer ja. og i Gestapo-hovedkvarterer, og der er cirka 10.000 sekretærer i nazisternes Østlige hovedstader og distriktskontor, det, det er mange mennesker, ja. og det er mange vidner, kan man, kan man sige. Men, øh, men kvinderne som sådan, øh, når vi går lidt tilbage, øh, før Hitlers magtovertagelse osv., var kvinderne nogen, der bakkede op om nazisterne og de unge tyske kvinder? Var det nogen, man, der var sådan, man Nej, fornemt... det er ikke noget, vi ved noget konkret om. Altså, Hitler kommer til magten i 1933, han har jo ikke et folkeligt flertal, Historikerne har været vildt uenige om, hvad sker der så efter 1933, hvor mange støtter ham egentlig, og der ved vi ikke konkret, hvor mange kvinder, der er med i det her. Det vi kan sige, det er, at efterhånden, som perioden går, og krigen bliver iværksat, og Hitler har succes i de første år, altså fra 38 og, og frem til de første nederlæg finder sted der i, i begyndelsen af 1943, jamen så er befolkningen sikkert i stadig stigende grad for ham og parat til at støtte ham, fordi det går jo godt. At der så har været store grupper af oppositionelle, socialdemokrater, pæne borgerlige osv., det er en anden ting. Men vi ved meget lidt om kvinderne i det her spil. Men, øh, men kvinderne, de antager vel altså, siger, en, en, en bevidsthed. Øh, jeg tror, at Laura, hun, hun, hun siger jo, at, at man skulle tro, at, at nazisterne har det her ideal med kvinder, og det er sådan nogle, sådan nogle lidt... Øh, Øh, fruer der med knold i nakken, der går hjemme på gården og føder en masse børn, og så passer øh, øh, familien og familien og køkkenet derhjemme. Men, men, men faktisk så er det jo sådan, at, øh, at de bliver nærmest sådan antændt en, til en revolutionær bevidsthed ja. og bliver sådan patriotisk aktive. Og, og den der, der, der er faktisk en, en, en lidt underlig frigørelse, fordi de faktisk får adgang til en masse jobmuligheder, Jamen, en... karrieremuligheder, som et eller andet sted er modstrid med de der sådan meget gammeldags idealer, som man ellers er abonneret på. Det er fuldkommen rigtigt, og det hun prøver at argumentere for er, at de bliver aktivister. De er ikke bare passive kvinder. Det er ikke bare den almindelige kønsrollesystem. De øh, går hen og bliver opflammet af ideologi og nationalfølelser og nazisme og bliver aktivister også udøs på. Men vi skal bare huske, at kildegrundlaget her er en smule vagt. Hun har jo ikke nogen generelle undersøgelser om opinionsdannelse eller hvad de egentlig gjorde. Hun har enkeltsager, og vi kan tro på dem eller ej. Og det minder lidt om en meget anden vigtig principiel debat, nemlig at der for cirka 15 år siden kom en meget vigtig bog, nemlig Goldhagen, en amerikansk historiker, Goldtarken hed han, som skrev en bog, som hed uh, Hitlers Villige Bødler. Hitlers Willing uh, executioners. Uh, executioners, tror jeg det var. Ikke? Som også vagt enorm opsigt, fordi han påstod så denne Goldtarken, at uh, alle tyskere var skulle med i det der. Alle, de var stort set over en bred kamp, pro-nazister og med til at myrde jøder. Og det der med, at det kun var SS, det var noget pjæt, fordi de var alle sammen. Dybt antisemitiske og hadende, og der var en speciel, ond tysk antisemitisme, der gjorde, at nazisterne kunne gennemføre og udføre alle deres massehenrettelser ude i Østbog. Det var hans påstand i sin bog. Han mødte meget, meget voldsom kritik, han mødte også øh, positive reaktioner, men han blev af mange af de etablerede historikere mødt med den kritik af, ja, det er meget godt, Goldtaken, men du generalisere ud fra spinkelt spinkle materiale Og du kan ikke bare pålægge kollektiv skyld på den tyske befolkning. Der var masser, der gemte sig og var oppositionelle, og, og øh, det er alt for firkantet. Så han blev udsat for den kritik. Og øh, man kan sige om lauer her, at, at øh, hun er nok mere forsigtig end Goldtaken, men man kan altså også rette samme kritik mod hende, og det er hun nok selv klar over, at vi skal være forsigtige med generaliseringer. Men generelt det her med, at, at, at kvinderne fik nogle karrieremuligheder med nazisterne, de blev ansat som sekretærer, de behøves, de kunne tage et job, de kunne ikke nødvendigvis gifte sig som 20-årige og, og, og blive mødre, som ellers var det der gammeldags agrariske kvindeideal, som nazisterne abonnerede på. Tværtimod, det var nogle lidt friklurte kvinder, der røg cigaretter og, og ja. gik i, i modetøj og havde korthårsfrisyrer, som man havde i 30'erne osv. Altså... Det er jo et, et, et, et, et, et skisma et eller andet sted, det, at, at, at, at det faktisk var sådan. Hun har meget spændende spørgsmål om øh, samspillet mellem mænd og kvinder og kønsrollerne, fordi hun tager jo afstand fra det, hun kalder pornoficeringen af holocaust. Der mener hun, at tidligere tider der havde vi sådan noget som hunulven Ilse, dem der kan Husk så nogle film, en, det er en ja, film fra 70'erne, ja. hvor, hvor man, hvis man som Jern, som dreng, trykkede næsen flad mod <laughs> ruden, og så de der meget eksotiske billeder om, om, om ja, en, en, en, øh, det er jo selvfølgelig en, øh, en italienske halvpornografisk det er film korrekt. fra 70'erne, øh, hvor, hvor man havde nogle forestillinger om, at den her sadistiske lejerkommandant øh, havde sex med fanger og hvem som helst, ja. og, øh, ja, og den har sikkert kørt øh, på fuld drøm på VHS-maskinerne i 80'erne, kunne jeg forestille mig ja. også. Der var flere af den slags film. Der var dels de meget platte hundundene, ilse der ikke? fra 70'erne, så kom der netop senere en italiensk film, som også kørte på det erotiske, men var meget mere raffineret, man kører altså på det der med erotikken i SS-uniformer og fanger og kommandanter Og det tager hun... Altså, der er hun slet ikke henne, Wendy Lauer. Hun er henne i en meget mere raffineret stil, hvor hun siger, jamen, der er et kønsrollespil mellem mænd og kvinder her. Mændene kommer hjem efter at have myrdet jøder og nedskudt og været brutale og udledet deres uinstinkter og kommer hjem til lejerne, hvor se sekretærpigerne sidder eller konerne. Og op, øh, de opsøger øh, dem. Øh, ja, og der er altså et spil mellem mænd og kvinder der, øh, som hun kommer ind på og beskriver. Og det er der, de betror, hvad de har foretaget? Selvfølgelig betror de, og, og det ved vi jo altså, at de fortalte, øh, hvad der skete. Så der, der er noget øh, erotik også på spil her, men det er i Wendy Lavers udgave seriøst behandlet på, øh, på et et uh, seriøs plan og ikke i det der pornofiserede verden, som hun tager afstand fra. Sådan, jeg wollte zur til kommen an en bestemt stelle, an en bestemt stad. Ugligvis dækkede den namen som Stalin selv har holdt dækkede nulstalds i desvægen. Du lytter til Hitlers asløjer på Radio 227, et program om bøger om Anden Verdenskrig med Jarl Koller. Og, visen Sie, wir sind bescheiden.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 Og i dag, taler vi om bogen Hitlers furie og kvinderne i det nazistiske folkemord af Wendy Lauer. Og det gør vi i selskab med Berlingskes anmeldere og historiker og journalist, Ben Blytnikov. Og vi taler om de her kvinder, som jo på en eller anden led spiller en rolle i det her folkemord. Allerførst, så skal vi jo lige have gjort klart, hvad laver nazisterne egentlig over i Østpå? De har jo en eller anden forestilling om et lebensravnbind. Hvad går det ud på? Jamen altså, Hitler ville jo erobre verden, og han ville gerne udrydde jøderne. Og jo mere at østpå man dro og erobrede, jo flere store befolkningsgrupper kom ind under dem. Så man talt om det her lebensraven, og, og at han ville have mulighed for at udvikle det tredje rige. Og der diskuterer historikerne, hvad var planerne så? Og det er de stadigvæk vildt uenige om. Er der sådan en konsenssyn om? Øh, og, slet ikke, slet ikke. Okay, Nej. men i hvert fald så er der 35.000 koloniseringsagenter. Men må jeg øh, lige uddybe emnet lidt, fordi det seneste indlæg i den her debat om lebensraven og østområdet, det er den amerikanske historiker, der hedder Timothy Snyder. hvis bøger også også øh, oversat til dansk. Hans første bog hed Bloodlands, som kom for cirka 6-7 år siden, og den næste, Black Earth. Hvis vist ikke er oversat endnu, men det kommer den sikkert. Og i den har han en teori, som er meget interessant, hvor han siger, at Hitler var i virkeligheden den største racist, man overhovedet kunne tænke sig. Han ville have en rasekrig i sidste ende. Og så skulle den tyske rase forhåbentlig vise sig at være den, der klarede sig bedst i den her rasekrig. Han ville udrydde hele rasen, når hele Østområdet var erobret. Han ville sætte raser op mod hinanden. Og så ville han simpelthen... Masse forflyttet, masse udryde hele befolkningsgrupper. Så det vi så var altså med jødeudrydelserne i de russiske krigsfanger, det var altså begyndelsen bare til den store masseomvæltning. Øh, der skulle udryddes øh, millioner af mennesker. Man udrydder også nogle millioner, men man nåede altså ikke op på det, der var øh, Hitlers egentlige ambition. Og det sætter jo hele øh, synet på 2. verdenskrig, hvis Timothy Schneider har ret. Ja, der er mange, der siger, at han ikke har ret i. Men altså, det sætter det jo i perspektiv. Vi så bare begyndelsen. Vi så bare de indledende trin til det, der skulle være et egentlig kæmpe øh, rase krig. Da områderne er erobret, så starter selvfølgelig mordet på, på jøder blandt andet, og, og alle andre, der står i vejen for dem. Og, så, øh, og blandt andet kommer der 35.000 koloniseringsagenter, der skal ligesom være med til at, at kolonisere de her områder. Og så er det jo, at, at kvinderne bliver værvet til at deltage i det her øh, feltog. Men hvad er, når, hvad er, ifølge Wendy Lauer, kvindernes motiv for at deltage i det her? Fred Bluttenkov. Ja, det er jo at De er øh, ivrige nazister, mange af dem. Du var selv inde på, at der var karrieremuligheder. Men først og fremmest var det, fordi at de var blevet aktivister. De var blevet nazificerede. De troede på raceideologien. Og derfor deltog de gerne i alt, hvad der lignede opgør med først og fremmest jøderne, som var den første finde, Men øh, altså også andre slaviske befolkningsgrupper, som i den nazistiske ideologi også var undermennesker og kunne udryddes. Så de deltog med Iver, og det ser vi jo så i nogle af de få eksempler, hun nævner. Vi var inde på Johanna Altfar der først, men øh, der er også andre eksempler. Det dem kommer vi til lige om lidt. Vi hører her Bundeut og medel, synge den nazistiske sang Jugend marsieret. ungdommen marscherer i solskin og regn, det store mål i møde, og som det senere hedder i sangen Den som er ung, lader sig føje frivilligt med. Og det må man jo nok desværre give dem ret i, hensigt til, hvad der kommer til at ske for mange af dem. Fordi der sker jo i 30'erne en massiv indoktrinering mm. af blandt andet kvinderne med og så osv. Ja. Alligevel så er der jo en... Så de kommer ud at arbejde på som sygeplejersker, sekretærer, børnehavepædagoger, mm. læger, administratorer, politifolk, fangevogter og medfølgende hustru. Og de har den her racisme med i, i bagagen, og så begår de jo forbrydelser. Hvad er det for nogle forbrydelser, de begår? Før jeg når til det, vil jeg lige sige en enkelt ting til dig, og det er, at vi skal jo ikke tro, at det var nazisterne, der kun var racister i perioden. Øh, racisme var et alment fænomen i Europa, som endda også i Danmark. Man troede på det videnskabeligt, man kunne måle kranier, man mente, at der var nogen, der var den ariske race, var finere end andre. Det var som en også noget, man troede på i Sverige og i Danmark og alle mulige andre steder, og ikke mindst i Polen og Rusland var der jo store grupper i Ungarn og andre, var der store grupper, som var påvirket af den her nazistiske ideologi og raselægeren. Så det, man ser, det er jo ikke kun tyskere. Vi har en tendens til at tænke, Gud, det er tyskere, det ene var nogle dumme svin, ikke? Men øh, der er mange historikere, der påpeger, at hvis du ser på, hvad der skete i Østpå, jamen, så var der både i de baltiske lande, i Polen, i Ungarn, i Hviderussland og andre store grupper af befolkningen, som deltog i disse masse mor. Så øh, bare ikke for at lette byrden på tyskernes skuldre, men bare lige for at sige, det var generelt fænomen, og det gør det jo sådan set endnu mere alvorligt. Men forbrydelserne, de er jo, det er mor, og det er ja. jo mor på, på børn. Vi ja. har lige nævnt eksemplet med med det er ja. Det er grov vold, det ja. er mishandling, ja. det er bortførelse af børn, ja. og, og det er tyveripløndring. Man plønder jo fra jøderne blandt andet. Og et af de, øh, skal man sige, ret veldokumenterede øh, mord, der finder sted, det er jo sygeplejersker der, ja. der myrter handicappede tysker. Det ja. starter det allerede, ja. de såkaldte melidenhedsstrab. Ja, det er rigtigt. Fra starten gik man ind for netop og myrte for eksempel handicappede. Det var ikke engang jøder, man var ude efter i første gang. Det var handicappede mentalt retarderede, som blev myrtet meget tidligt, skaffet af vejen. Så øh, det var jo en del af det, og, og der, alle grupper kunne jo sådan set risikere at, at blive ofre. Når vi når hen til øh, kvinderne ude på, Østpå, så er der jo en sag, hun nævner, som er veldokumenteret og som er rystende i al sin grovhed. Det er en øh, kvindelig... Jeg kan ikke huske, om hun er ansat eller hustru. Jeg tror, hun er ansat i en af, af lejerne derude. Øh, hun hedder Erna Petri. Og denne erne Petri var kendt for at være en særdeles ond kvinde. Det havde hun rygte for. Og der er en konkret sag, hvor vi ved, at hun er ude. Hun tager med SS-folk. Hun er ude i en af lejrene. Hun møder to jødiske drenge, de ganske unge. Jeg tror, den ene er på fire år, den anden på seks år deromkring. Og hun tager den yngste i benene og smadrer ham ind mod en husmur, så hans kranje smadres. Bagefter går anklagen på, at hun er taget hen til et sygehus, hvor der altså også er jødiske børn, og der er hun inde og tager fat i nogle af og kaster dem ud det er fra første eller anden etage, så de smadres mod jorden. Og det er jo altså kvinder, der jo ikke engang har et arbejde. Det de, de er, de er jo faktisk medfølgende hustruer og nogle af dem her. Ja. I hvert fald Anna Petri, og hun, hun optræder jo fuldstændig som, som løstmorder. Du har også talt om jo alfader ja. som jo, jo morer sig med at kaste børn, prøv at forestille børn ned fra et hospitalsbalkon, ja. så de kommer til skade. Det gør man bare for ja, skyld, eller ja. fordi man er... Det er jo trækket ondskaben til en helt anden dimension, Men, jeg, altså. men i, med i Laures argumentation og, og pointe er jo netop, at vi er vant til at se ondskaben hos mænd, og øh, det er måske naturligt, fordi det ligger i hele vores kønsopfattelse, øh, men at kvinder altså også kan begå øh, bestialske handlinger, som vi må betegne som gennemførte onde, Og det er jo en af pointerne i bogen, at kvinder er, kan også godt være onde. Og her har vi så nogle af de her... Vi kan også nævne nogle andre eksempler, for eksempel en, en Lise Lotte Meier, der er sekretær, men uh, hun deltager med sin kæreste, som jo har konen med derude. Uh, uh, han er i SS, og der deltager hun i sådan nogle jagtselskaber, hvor man kører rundt i hestevogne og, og, og skyder jøder mm. ned, altså uh, som om det var uh, tivoli. Hun deltager også i planlægningen af de massakrer der finder sted, fordi... Hun er, hun er også, som sekretær er man jo med til at bidrage til folkemordet. Man er skrivebordsmorder, man skal udvælge, hvem der skal dø, hvad der skal ske, man deltager i planlægningen, fuldstændig som alle andre. Men der er dog også undtagelser, og det kommer Laura også ind på. Han nævner en, uh, Annette Shuking, tror jeg hun hedder, er uh, som er en, en, en uh, frontsøster, en rødkost kvinde, som til ikke deltager i de her, og er så moralsk chokeret, fordi mange af de her kvinder er selvfølgelig opdraget en kristen tro, og med et moralsk kodex, hun er så provokeret så farvet over det, så hun tillader sig at skrive hjem om det, og det med stor fare, fordi hvis censuren fik fat i det, så kunne hun jo blive anklaget for, for at bryde hemmeligheden, fordi nazisterne forsøgte jo generelt at holde de her massakrer hemmeligt. Øh, alle vidste selvfølgelig om det, men man forsøgte alligevel fra SS og Vandemanks side at skjule det, fordi man var jo godt klar over, at det ville måske i sidste ende, når krigen var tabt, så ville man kunne blive anklaget for noget, så de værste handlinger øh, var jo omgæret af hemmelighed og brevhemmelighed. Men der var altså kvinder derude, som ikke øh, var en del af, af det her, fordi de havde en kristen moralkodex. Og det er det søgæring, hun, hun skriver blandt andet i brev til sine forældre om, at hun, det er rigtigt, at man kan lugte på folk. De mænd, der kommer om, de lugter af blod, at de har begået mor. Det kan hun simpelthen fornemme. Øh, det er nogle meget rystende breve, faktisk, hun, hun beskriver. Øh, og der er også andre. Der er en Ilse Struve, der er en E.K. Og det er det folk, der, er, der vidner og kilder øh, til de her ting. Ja. Der er også en anden ting, som er måske ikke så kendt, og det er heller ikke noget, hun kan dokumentere bent. Men hun taler om, at, altså Wendy Lauer, at man også myrdede hårdt såret tyske soldater ved fronten. Har, har du i, i det, du har læst, og du hørte om det tidligere? Nej, det har jeg ikke. Det er vanskeligt at vide, hvad der er sket. Men det er da klart, at i krigens fase øh, dræbte man jo øh, hvem som helst. Ikke mindst russiske krigsfanger, øh, hvor vi ved, at der var 3 millioner, der døde. De blev skudt ned med hård hånd hvis man tog russiske krigsfanger til fange. Det modsatte var også tilfældet. Tyske soldater, der blev taget til fange af Sovjetunionens folk, de blev jo også skudt. Vi ved, at russiske krigsfanger, som var i leger, blev sultet ihjel, så vi kommer op på det her horrible tal på 3 millioner. Og det skal vi jo bare have med i vores beregninger, at det var det var også umenneskeligt fra Sovjetunions side det må vi heller ikke glemme men øh, graden af afskællskhed fra nazisternes side overgår nok øh, noget vi tidligere er fra fra blandt andet sovjetunionens tid von den arbeitsplätzen der nation ist die frau nicht mehr hinwegzudenken in den deutschen arbeitsämtern gehen in diesen wochen die meldungen für den totalen kriegseinsatz ein Jede kvinde skal entsprechend i deres færdigheder indgeset Hunderttausende neue Arbeitskräfte nye arbejdskræfter vil i den kommende tid i der Kriegsproduktion strömen krigsproduktion strømme og dermed en stor antal af für mænd Front freimachen. Wir Vi hører her lyden fra den tyske propagandas urevy fra august 1944, at det er altså sent i krigen, hvor der tales om hvordan kvinders arbejde kan frigøre mænd til frontjensten og det samme sker ifølge Wendy Lauers i de europæiske østområder hvor kvinder overtager administrationen, så mændene kan hmm. sættes ind med fronten. Og det arbejde, de så overtager, jamen det er jo blandt andet at vælge mellem, hvem der skal leve og hmm. hvem der skal dø i, i de her arbejdslejre. Fordi, så på det her tidspunkt, der vil man faktisk gerne have, at folk skal leve, i hvert fald en tid nu, så man kan bruge for deres arbejdskraft. Der, der er der sket et skifte, hvor man før hen i begyndelsen af krigen, øh, myrtede løs. Øh, nu myrder man den kun, når man ikke kan bruge deres arbejdskraft mere. Ja, det var meget forskelligt fra lejr til og fra guvernør til guvernør, hvad der skulle ske med for eksempel de jøder. Øh, I nogle ghettoer øh, arbejdede man som sindssyg for netop at undgå at blive deporteret til Auschwitz eller andre udryddelseslejre, og der lykkedes det nogle gange at holde liv i folk. folk. Læser og ser vil kende uh, Schindlers liste, som Spielberg lavede en film om, hvor denne Schindler altså havde jøder i sin fabrik, og havde lister, han kunne lave, så de ikke blev deporteret til dødslagde ejere. Men igen, folk og historikere er meget uenige om, hvad var planerne egentlig? For nogen steder myrdede man løs med det samme. Andre steder lod man jøder leve, hvis de kunne producere. Så der var ikke... Uh en politik, det var meget afhængig af de enkelte nazistiske ledere. Og man har også meget debatteret, var det fra starten intentionen, at alle jøder skulle myrdes? Eller kom det efterhånden, som man erobrede mere og mere øst på, og flere og flere millioner jøder i Polen og Ungarn kom ind under tysk område? Så der er en meget stor debat om, hvad var intentionen fra starten? Var det Intention fra starten og møde dem alle sammen, eller blev det den praktiske politik efterhånden? En anden, man sige, dimension af det her, den her historie, det er jo, det er det, at man plønder fra folk, altså fra jøder. Nas nazisterne har jo den her uh, nationalsocialistiske velfærdstjeneste, som på, på, på, på sin vis jo gør, hvad de kan for, at den tyske civilbefolkning, uh, ligesom uh, kommer igennem krigen på, ved at give dem noget kaffe og og så vil ser dem på forskellig vis, når de er blevet og så osv. Men det er også en organisation, der hjælper med at deltage i pløndringen øh, af, af jøder, øh, og fordeler de her ting, som de har stjålet, på nogle kæmpemæssige lager. Og vi får jo også en beretning om, øh, hvordan øh, at man, at de her kvinder, hustruer osv., jamen de kan sådan gå ind, det er Sabine Dick hedder hun, som går ind, og så tager hun den kjole, hun lige skal bruge mm -hmm. til det selskab eller de ting, hun lige skal bruge, en guldhalskæde eller hvad, så kan man komme ind og så i, det, i den her kæmpemæssige øh, et lagerrum, hvor, hvor, hvor ting, fra, som har tilhørt andre mennesker. Du har fuldkommen ret. Altså, udplyndringen af jøderne er en, en speciel kapitel af alt det her. Der skal man huske på, at jøderne var jo i virkeligheden meget velintegrerede i de europæiske samfund. Det var lykkedes for dem i løbet af 16 1700 tallet en hel del af dem i hvert fald at blive rimeligt velhavende som handelsfolk, klare sig godt, være med i kulturlivet, øh, sætte deres mærke på det tyske og det franske samfund og det mange østeuropæiske lande. Og øh, det gik faktisk jøderne rigtig godt. Mange blev integreret, mange blev assimileret. De troede selv, de var ganske almindelige tyskere, indtil nazisterne pludselig øh, ville have fat i, om deres bedsteforældre også var jøder eller lignende. Men mange tyske jøder opfattede sig selv som fuldblods De så ikke sig selv som jøder, de så sig selv som tyskere. Og det gik dem rigtig godt, og der var mange værdier, i hvert fald hos nogle tyske jødiske familier. Og så startede udplyndringen, og der er en tysk historiker, der hedder Arlie Götz, tror jeg, han hedder, som for cirka 4-5 år siden vagte vældig opsigt i Tyskland med at sige, jamen, den tyske befolkning var med i udplyndringen af de tyske jøder lige fra 1933, og særligt efter 35, hvor man får jødelovene i Tyskland. Og øh, det blev han vældig kritiseret for, ligesom Goldshaken blev kritiseret for sin bog om de villige bødler. Her blev Gødt kritiseret for, at han øh, ligesom generaliserede for meget. Men hans pointe var altså, at Gud var de med til at og alle de jødiske familier. Og der er et konkret eksempel af en af de her synes, øh, kvinder, der har deltaget i de her ting. Hun hedder Gertrude Sikkel. Hun har en guldhalskæde, som hun faktisk beholder. Mm. Øhm, altså, altså de her 20-koster beholder nogle af de her mennesker, hvis de kan. Selvfølgelig overlever krigen. Så det er i hvert fald et konkret eksempel på, at, at, at der, der er ikke sådan, at man leverer tingene tilbage. I hvert fald ikke, hvis de er uh, små. Sagt, hvor de Ich werde diese Fälle einen nach dem anderen behandeln. Mein Name ist Hannah Schmitz. Sie sind 1943 in die SS eingetreten? Sie haben Wachpersonal gesucht. Ich war Jurastudent. Ich erinnere mich ganz deutlich. Die Gesellschaft glaubt, sie würde moralischen Gesetzen gehorchen, aber das tut sie nicht. Jede Aufseherin hat eine bestimmte Anzahl von Frauen ausgesucht. Am Abend holte Hannah Schmitz sie zu sich. Diese Frauen mussten ihr laut vorlesen. Vi hører lidt af det tyske lydspor til Hollywood-filmen Højtlæseren, der bygger på en tysk roman om en tysk kvinde, som først i 60'erne bliver anklaget for de krigsforbrydelser, hun under krigen begik i en koncentrationslejr. Blot til illustrere, at det ikke er ukendt, at også kvinder begik krigsforbrydelser. Det er omfanget, som ikke er kendt. Men man kan sige, den debat, der er sidenhen, fordi øh, der, er jo, der er jo sket meget alligevel, øh, trods alt, hvis man kigger på de kvinder, som blev konfronteret med deres forbryderiske øh, fortid. Hvilke argumenter kom de med? Jamen, de kom jo stort set ikke med argumenter, de benægtede. Altså, Erna Petri, øh, så øh, bliver jo øh, fører retssag mod hende i Østtyskland, men hun benægter jo øh, Altfar, der benægter jo også. De benægter jo, og da der er så få vidner, Øh, så går de fri, så det er ganske få tilfælde af kvinder, vi har, som indrømmer, at man vidste, hvad der skete, og at, øh, at de var med til et eller andet. Man kan sige, at Anna Petri, som du nævner, hun, hun blev faktisk øh, kommer fra en domstol i DDR ja. og i, i, i starten af 60'erne, hun får faktisk livstid, øh, og hun kommer først ud i 1992 efter genforeningen. Og hun er sådan en af de få eksempler faktisk på, at tyske kvinder, der er blevet skudt, der er blevet dømt for at have skudt Østtyskland de er ret i alt, knap 13.000 for forbrydelser med hmm. menneskeheden. Vi skal så lige være klar over, at Østtyskland Øst er jo ikke det, vi kalder for en, en retsstat, men øh, man kan sige, på det her område, der gik de virkelig til makronerne, og de havde måske også øh, hvad skal man sige, nogle øh, måder at få folk til at tilstå de her ting på, som måske ikke helt øh, ja. harmoneret med et retssamfund. Ja, det siger Laura jo også, at de sikkert brugte afhøringsmetoder, som, som vi ville finde brutale, ikke? Men, men det var jo rent undtagelsesvist, at, at kvinder blev dømt, også i Østtyskland. P3 er en af de få eksempler, men det var jo mænd, der blev stort set dømt for det her. Men det, der er hendes pointe er jo også, at, at de gik alle sammen fri stort set, ikke? Altså, vi havde en helt kæmpe gruppe af den tyske befolkning, både i værnemagten, men altså også blandt kvinderne, som havde deltaget på den ene, anden eller tredje måde, eller i hvert fald havde været vidner, som ikke hverken blev dømt eller presset til at fortælle, hvad de egentlig havde været vidner til. En, Om... af, en af dem var for eksempel kommandanthusdronen Liesl Vilhavs, hedder hun. Hun er en af de øh, 16 i Vesttyskland, der blev anklaget for massemord på 400.000 jøder i Levif. Hun blev ikke stillet for retten, men løsladt, og, og der var også andre af de her 16, der, der blev frikendt. Det, det er så bare et eksempel på, at, at det var meget, meget svært. Det var selvfølgelig meget svært, men det var det jo også for mændene. Der var masser af mænd, som øh, gik fri, Æ, altså der var jo stort set ingen fra værnemagten, som blev dømt for de her ting, selvom vi nu ved, at de deltog i det hele. Og den dag i dag øh, er der jo folk, der ligesom øh, går fri ved at sige, jamen de var ikke med til noget. Gyldendal udsendte for efterhånden fem år siden en beretning. han hed Jens A. Berg, og var 90 år, da han udsendte sine rendringer, fanget på Østfronten den, hvor han fortalte om sine oplevelser på Østfronten. Og han påstod der, at han absolut ikke havde været med til noget som helst. Men det mærkelige var, at alle de steder, han havde været som Østfrontsoldat, han kom fra Sønderjylland, men var altså med i den tyske... Her, der var begået massaker på jøderne. Det var fuldkommen usandsynligt, at han ikke havde været med eller vidne til noget af det her. Alligevel udsendte Gyldendal hans rindringsbog, som om alt var i den skønneste orden. Det var det ikke, fordi der var... Selvfølgelig har han vidst, hvad der skete. Når man forholdt de her kvinder deres øh, forbryderiske fortid, så kunne man høre forklaringer, øh, som lød på, at øh, de havde levet i et øh, morderisk miljø med, med SS-mænd, og det, og det fik de ligesom... Det gjorde man, og de opførte sig sådan. Altså, de var en del af en SS-elite, hvor man ligesom, for at være med her, så er der ligesom en adgangsbillet, man skal betale. Det er at deltage i de her ting, øh, og så får man adgang til de her privilegier, det ja. er ved at, at, at være det nye herrefolk, øh, med rigeligt, øh, med med mad og drikke, og man boede i eksklusiv kommandantboliger, hvor man ja. hyggede sig med at, at skyde jøder, der gik forbi med salonrifler. Det, det var der for eksempel en af de her kvinder, der gjorde, man trak sig enorm fugle, og så og havde man så en rifle, og så, og, og så tog kvinderne i det, i det her øh, jagtselskab, kunne mm. man kalde det. Det er jo øh, på alle måder fuldstændig sindssygt, det kan en vær jo selvstændig i. Men, men, men det er jo ligesom den der forklaring, jeg var så ung, ja jeg var så uvidende, det var mændene. Og det der med, at, at jeg kan sige, kvindesynet på, at nå ja, men ø, de her kvinder, de tænker sig jo ikke altid ø, så, så meget om det er mændenes verden, og de bliver ligesom forført. Og det var jo en af forklaringerne ja. på, at man ligesom siger, nå ja, de var så unge, de var kvinder, kvinder ved vi alle sammen, de er ikke så kloge som mænd, det var synspunktet i hvert fald mm. dengang. Det er ikke de, noget... var blidere. de var blidere. De var ikke så kyniske, de var ikke så hårdhjertede og der er en meget vigtig pointe, synes jeg, i, i bogen, det er jo, at der var ingen, der var tvunget til det her. Altså selv SS-folkene kunne sige nej tak til at skyde jøder, der knælede ved gravens rand. Øh, værnemagtsoldaterne var ikke tvunget til at deltage i de her massakre og kvinderne var absolut heller ikke tvunget til noget som helst. Det var et frivilligt valg. Selvfølgelig kunne det have for SS-folkene konsekvenser for deres karriereforløb, hvis de nægtede at deltage i en morkommando, men i princippet blev de ikke tvunget til noget som helst. Og det gør jo, at der var et frit valg. Man har ofte sagt, at de var tvunget til det, eller de var en del af miljøet, så der var ikke andet at gøre. Men nej... Der var et frit valg, der var et ansvar at placere. Det har man særligt diskuteret i sagen med Adolf Eichmann, ham, den SS-mand, som stod for den strategiske planlægning af jødemordet, man har sagt, at han var bare en del af et stort kompleks. Han var bare en af de anonyme håndlangere. Det lå ligesom i, i 60'erne og 70'erne i synet på nazismen. Og der har de senere tidshistorikere sagt at nej. De havde alle sammen et frit valg. Det havde kvinderne også. De kunne have sagt nej. De kunne have rejst hjem. Værnemagssoldaterne, der deltog i det, kunne have sagt, vi vil ikke deltage i det her. Og det er en meget, meget vigtig debat, for det gør jo netop forskel mellem, at øh, du er en del af et stor mormaskine, bare en anonym øh, redskab i en stor mormaskine, og så det menneskelige, personlige ansvar, at du kunne sige nej. Og så var der jo også det i, skal man sige, i den nye, unge, vesttyske nation, hvor man ligesom skulle videre, så havde man ikke brug for at få udstillet korrekt. de her kvinder som nogen, der havde deltaget i det. Man skulle ligesom tilbage til de gamle idealer med, at en familie og, og, og far og mor kunne man stole på, og hele det der opgør, det ser man først i slutningen af 60'erne med ungdomsoprøret, med den her vergangenheitsbevældigung, altså ja. hvor man, hvad far og mor, var lavet I egentlig under krigen, og det, det kommer først der, og derfra er det sådan sig vokset langsomt. Ja, altså det er nemlig en af hendes pointer, at det tyske samfund havde så enormt behov for at blive normaliseret, at få kvinderne til øh, igen at være et ideal, som man var ikke interesseret i at føre retssager mod dem, og afslører deres altså enige medskyld. Og man havde selvfølgelig nogle, nogle, nogle, nogle særlige kvinder, Irma Græse, bestiet fra Bergen Belsen og Ilse Koch, og sådan nogen, sikkert hende, der har givet navn ja, det, til den anden ja. hundulv fra, fra de her halvpornografiske film. Og, og man talte jo om, at når kvinderne kom for retten, så var det sensationssøgende pressedækning, hvor de blev fremstillet som uddyre, og sadister og, og, og forførersker. Men, men, men sandheden er, der var mange... Meget få kom fra retten. De fleste, som begik de her mor, slap for det. Glap for at have begået de her grusomme forbrydelser. Tak skal du have, Ben Blytnikov, fordi du kom her i, i dag og talte med mig om bogen Hitlers Fure og kvinderne i den nazistiske folkemord af Wendy Lauer, som vi vil begge to kan anbefale. Han, absolut, den står stadigvæk i nogle boghandlere. Det er en fabelagtig bog, den er let læst, dramatisk og ny viden. Tak skal du have. Hitlers sagsløret er slut for i dag. I teknikken sad Jens Marot og jeg hedder Jarl Kortua og er vært og i programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien som podcast via Radio 24 Vi slutter med musik fra filmen Der er undergang af den tyske komponist Stefan Zacharias. Tak for i dag.